<risa> bueno, eh textura taldeago erberetako eh eh herri baten eh, da eh drakten, Dracke, Eta han Drachten eh ezago eh ez semafororik eh eta eh trafiko ikurri ere. Hm? Eh, Hans Molerman la ingeniari holandar eh, bat eta berak eh bueno eh, berada, eh experiencia honen eh multaztaile multaztailetako eh, bat eh berak ustedu eh gidaiek eh, Eh, ez du a instauratzen eh uste dut eh uneko 1930. Horria. Oraisenati ba eh, pentsatu zuen esperientzia hau ma eh, jartzea, Eta eh azieran eh bueno, edi, eh kontrakoek edo aurkariek eh <laughs> aurkariek oneto eh ba pentsatu zuten eh ba eh, posible experiencia aurrera eramatea eh baina eh errealitatea eh desberdina da eta eh Eiera eta ikusten daz eh herri batean, ba bezala, ezalarkoa, ba eh posible adela. Hmm? Eh han ez dago eh, grafiko arazodik eh naiz eta eh grafiko ikurrik ba ez egon. Eh, Nikustendu zen eskalerrean posibilitadera. bueno, ez du ere dise, aire zakete adain herri ziki ba Bai, agian eh posible da, posible dela. Baina eh hietan eh Bilbao edo Donostia edo edo herri alditan ez. Eh, ba, eh, ez eh, eh. Ez. eh ez da berdina eh iparraldean eta igualdean. Eziko azdira do. Eh <risa> <risa> bai, nien, bueno, eh, zen, eh urtean eh izanitzen eh, adibidez, ba, eta han errespetatzen da eh ba, azakit. Eh eh para para siguiente irurri. Bala, <risa> eh trafiko egurrak eh, baina enda hori bakarrik. Eh han eh jotenbazara eh ba bizikletas adibidez eh, eh, zure eh, zure lekua errepidean eta eh bendea dago. Eh, ba, Eh, ba, bizikletas eh Claro. Ba. baina hemen, o sea, eh eh Joa tengo eh, eh, eh, eh, ja, eh, lehenengo eh, Arazoak aurkituko dituzu justo an eh udaletearen ondodan. Eh, eh bidegorrian, o sea, eh da la bidegorri dit. Ba dago eta eh jendeak badaki dagoela, baina ez dut gaktorik egin. Eh ez dakit, baina eh zuzentamuten ut eh bidegorrian lariek, entendite? Eh, sí, eh oni ezuak eh unefak dute bidorria ba, e, begiratu gabe adibidez edo eh pasea ascendira hortik e, eta ne, ne eta han bakoitzak eh badu eta an, e, an ustedos eh benek mantentzen eh, dute ba hori eh aien eh, ba, ea, mi, ba, dite, no bai, hemen guk ez daukaguk eh kontzientziari eh esperientzia horiek aurrera eramateko eta nola kontpontuko zen eh ez da roko eh, ver, da, es eh, sí que está en para eh, sobar usted eh, gucet jugulantzen eh, va por ahí, va en, en mi, mi, mi, no? mi correla, va en, en mi, mi, corredor, en en mi, mi corredor, en caso para la ciudadanía va, en mi caso, es <ríe> lo que se con baiaña eta berri, ba, ez de la eh a, es da que, que es un que se mete ¿no? es ah, que <laughs> <inaudible> Eh, ba daudela ba aurkariak eh idei horren eh kontra, eh mai no. idei horren kontra aldatu behar dugu ba ez dago urte, urte, edo eske, Eh gure Lorbera kasun, eh gure sagar, eh bai, ira eh denberdina, eh ezin du eh Mari eh erden, erbera, ¿sí? Errien. Bai? Agertuko zara grabazioan, eh? <risa> ¿Vale? ver, era, grabo, siñor, mm -hmm. O jainek tylei bersei zu. Lasko boto lurara bigen. Para que gora Edo bigarren gure dela egongo da libre edo eh, komun ondo goela. Horren da oso spesifiko marreta Ah, ez daña, nic no te entira. A talatzuta bai horian izan. Bai, hori. A ver, trabo muy. Eh, eh? trape. <tose> bueno, saquinito. Pues. Ah, <tose> <-ma> no <-kina>. <tose> <tose>